E eu estou lá à frente de uma casa, certo? E o senhor, que nome é o senhor? As pessoas dão o senhor Pai de Santo, Babalorixá. Eh, isso são culturas africanezas, <risos> né? Nossa, a nossa Umbanda, a nossa Umbanda sagrada, que nós entendemos, <risos> nós nos dedicamos às sabedorias de uma maneira mais científica, eh nós tratamos a as divindades vários lugares como simplesmente como dirigentes espirituais, ou sacerdotes de umbanda. Eh, líderes que mexem com a fé são sacerdotes, né? Os dirigentes espirituais eh jamais vão se interpor e dirigir o um espírito no plano da matéria que ele se encontra. Então, o um dirigente espiritual, ele dirige, mas é uma camada mais elevada, né? É, uma, é um cuidado, uma proteção com as grandezas de cada filho que participa de uma casa de umbanda de, de luz, né? Uma umbanda sagrada. Lembrando que o sagrado é o limitar o nosso conceito, além da, da limitação dos universos que nós temos acesso. sage de camoklo use a sua força de algum mude o seu caminho se os outros à volta de vós estranhar vos sentir diferença no vosso ser que essa diferença seja irradiada em luz pela própria lei para que todos em modelo possam também seguir suas próprias necessidades evolutivas jamais será nenhum guerreiro da luz na terra confundido de novo se se permitir esta proteção da sua lei interior da sua sétima parte em essências divinas que exatamente faz o caminho acontecer da maneira única para cada um Nossa Acabou com o que eu quer repetir da maneira única para cada um Não tem porquê nenhum filho na terra querer viver a vida do outro filho e muito menos permitir que algum outro filho da terra conduz a sua vida. Hum. Assim, o plano conseguirá evoluir mais rapidamente. Quando o filho encontra a sua grandeza, o livre-arbítrio já não tem função. Já não precisa existir, porque o filho sabe o caminho que está seguindo. É. Certo. Isto é bonito. É. Primeiro passo, se puder tirar essa coisa escura, por que as pessoas vêm na Casa de Luz trazendo sombras? Sombras? Ah. Hã? Assim? Desculpa, filho. é, nós percebemos outras coisas, é? Muito escuro traz para todos comprometimentos, Os seres que gostam muito, de planos mais densos, planos mais escuros, sim? Sim. O que podemos vos ajudar? Então, eu gostaria de, com a sua licença, fazer um diálogo com o senhor que possa ser útil para as pessoas que vão ouvir, colher conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, o propósito da encarnação e como melhor administrar tudo o que nos foi dado por Deus. Sim. Tá bom? filho tá falando da eternidade. Não? Isso. Para todos. É. As questões que vão leva a tantas outras dúvidas. Compromete muito a nossa própria cultura guerreira. Muitas vezes as limitações que todos os guerreiros de luz se impõem trabalhando contra si mesmo é o que pode responder a todas as vossas dúvidas. Aham. Vai assim? Sim. Pois mesmo nas vossas existências, uh -huh. se comprometem contra vós mesmos, uh -huh. esperando ao longo de eternidades de lutas e lutas que para caboclos são guerras de luz. Aham. Uh -huh. Para vós, são guerras de sangue. Os conflitos, os desajustes, tudo aquilo que remonta em voz. Voz que fala a humanidade na terra. Ah. Estes conflitos todos vos postergam a própria liberdade da caminhada evolutiva. Ou seja, cada filho da terra, primeiro espera que o outro vos autorize a ser voz mesmo. Ah. É? Primeiro, todos os filhos da terra anseio e sofre muito os aprovados entre os outros disto se trata o despenho da grandezas de cada um e gišto que nós falamos há um pouco antes quando vos num respeito maior criticamos sobre carregar reflexos de sombras não vos dá pensar Sim, a sombra vos protege. Sim, a sombra vos permite classificar dentro da vossa própria luz. Porque mais isto não diz que vós três o deixardes ter maior ou menor luz. Sim, é este nosso trabalho. Este nossa casa, essa tenda bonita, reguei, reguei os filhos de luz. Procura sempre mostrar a todos que não procurem no outro a esta luz, é isto não? É isto mesmo. Assim, posto em cada filho, há que ter orgulho de ser o que se é, por vosso ser pessoal, por vossa busca em outros grupos, e outros mundos e outras vibrações do no mundo material ainda fins que cada pessoa na terra encarnado representa uhum. cada ser encarnado representa um universo cada ser encarnado representa o seu universo uhum. o que é isto aí ah, esse aqui ó pai ele que tá registrando seu caboclo E aí eu ia falar para o senhor, o senhor pode falar um pouquinho mais alto, para as pessoas lá ouvirem depois. Ah, sim. Fala mais, mais alto. alto? Mais alto. Mais, mais, a, mais alto, é isso. Ah, sim. <risos> para o pessoal ouvir bem lá em casa. depois. Compreendeu, filho? Isso. Tudo o que foi falado, ah. basicamente, olhenta, cada outro que vai à sexta a essa coisa, tem entender que tem uma grandeza única. E ah. esta grandeza única mostra uma caminhada ou outra que ela será encontrada cada um na sua caminhada. Cada um na sua grandeza. Muitas vezes na casa aqui, essa aldeia é orientado, caminha seu caminho, não há como caminhar o caminho de outro guerreiro, porque luz com luz se soma, mas não pode se dividir para eu viver a sua luz e este viverá a luz de outro guerreiro. Compreende isso? Sim, compreendo. Isto. Pois não, filho. Pode falar o que precisa. Seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Flecha Noturna. Como que é o processo de eh adaptação de nome para espírito depois que desencarna? Como a gente Como nunca o senhor se tornou esse esse caboclo que o senhor é hoje com esse nome? Filho, Flecha Noturna é o um nome que esconde muito forte. A feitadeira grandeza, como muitos outros guerreiros, também usa nomes. Ah. Filho tem nome na terra? Sim. Filho Esconde, filho assim também. Ah, isto. Nós trabalhamos. Força. Este que nós pediu que aparelho, mostra líder desta casa. Como sete que é conselada? Que ricaboca ali atrás as e sete encruzilhadas. Sim, sim. E por que o senhor fala que ele é líder dessa casa? Sim, filho. Cada casa, cada aldeia tem um cacique. Ei, cada cacique tem sua função lá na matéria. Cada casa tem seu grupo de guerreiro fazer como precisa ser fazido, e não como na terra aquele que faca. Por isto, caboclo, este sete cruzilha, segue caminhos todos de criador. Tupã, Olorum, oh Deus, comunidade também conhecido. Isso. A vibração dadas pelo criador são 7 bases. Ah. 7 encruzilhadas, 7 caminhos, 7 degrações com todas as outras forças. Tudo os outros que na terra vai chamar os orixás, fontes, forças. Isto. Entendi. Cada ser um caminho, uma vibração. Cada ser lá na matéria representado é por uma das das forças, mas muito antes disso, este representa onde que existe esta grandeza. Isto acabou com a flecha noturna. Trabalha. Agora explicando pro filho, na força da proteção que existe na sombra, na no noite, no escuro, onde muitos não interferem na irradiação da luz maior, porque muitos não enxergam, é? Aha. A flecha direcionador orientador destas grandezas para cada filho. Uhum. Isto cada vez. O cabo clofais riscado. Pode mostrar? Pode, filho. Cada vez, cabo clofais, tem um ponto riscado. Isto. Do isto, senhor, a firmeza de ponto. Aha. Cada vez, cabo clu, quebra flecha. Este pedaço experimentado é para todos os filhos que na busca nesse lugar, nesta aldeia, faz a sua própria caminhada. Acabou com o flecha noturna, rompe caminhos errados de conhecimentos desvirtuados, derros de mantidos, mudando como se fosse assim o sentido da própria caminhada na terra. Dos filhos que assim se permitem buscando a sua verdadeira grandeza, encontrando o seu verdadeiro eu como o caboclo começado falado na, antes das vossas perguntas, cada um encontrando a sua luz, cada caboclo encarnado na terra trazendo a sua função maior de estar nesta guerra né filha, na aldeia, é isso, na terra guerra de luz, sim. no cabo, filho. Aí, senta aqui. Qual que é a responsabilidade de cada médium que se encontra eh tocado a trabalhar pelo próximo? Qual que é a responsabilidade do médium que se encontra tocado a trabalhar? Cada, pelo cada próximo? guerreiro na luz, filho. Na luz. Falado certo assim. Isso. Já é desenvolvido em grandeza e evolução. Uhum. Já sabedorias e que por raro neste ser para outras grandezas de vibração maior. Cada filho, cada filho nessa vibração maior tem responsabilidade como o próprio caboclo da sete fala. Sim. Orientar aqueles que precisam orientação. Isso. Isto. Isto também. Isso. Cada filho, caboclo é sete falando assim e flecha repetindo, uhum. né? só um pouco Kanatawa isto sim, autorização para falar em si cada filho orientado que for no seu maior poderá orientar aqueles que estão no seu menor de conhecimento cada filho orientado no seu maior sempre será orientado Um outros filho mais maior ainda deve forçar um grande Sim. isto assim todos se ajuda a grandeza a grandidez de cada filho pode ser distribuída e fortalecida em todas as aldeias onde esse filho pode caminhar ajudando assim todos que precisam ser orientado ao seu caminho isto filho é feito nos planos do criador Muitos filhos, se eh como faz a filha, se projetam para terra, usam uma carne, usam o tempo para fazer a mesma coisa. Mas a maioria destes filhos esquece o que foi fazer lá na terra. Sim. A caridade que o filho pergunta é assim: distribua tudo o que vós terdes bem dentro de vós mesmos, porque é isto que distribuidor que vos escolherá de volta para vós, sim, cada vez que o filho faz uma ação para fora do filho, na grandeza do universo que o filho representa, amplando na matéria, que o filho compreende, que o filho entende, que o filho enxerga, que o filho percebe, que o filho uh, percebe, de ter percepção de outras grandezas. que pessoal, eh, cada ação que o filho faz para fora do filho provoca muitas reações, muitas reações. Estas reações elas vão buscar a sua fonte, isto, de retorno. Ah, Por sim. Porque assim foi criado. Porque assim será respondido. Porque assim, na terra, ovalmente da filha e fala: Meu filho, la retorno. Como fala? leida retorno isto na vibração que volta sim por isto muitos guerreiros na luz que foram para outras planos de vibração para provocar a evolução por isto muitos estão a sofrer acabo por não fazer o que foram fazer lá na terra. Eu única para isto. A dedicação de cada um fora do seu eu é para melhorar este universo que cada um representa, e no grande componente maior é a própria criação há isto. Sim, senhor. O seu ofício noturno. O que que é um banda para o senhor? E depois explica também o que que a umbanda não é. Felo, na terra muitos conceitos limitam as grandezas de cada um. Isto a umbanda, como entendimento, ferramenta de crescimento evolutivo para todos. Apenas isto se enquadra em religião, porque isto mexe com a fé dos filhos Sim. e componente maior do crescimento espiritual de todos. A Umbanda é uma ferramenta, um respeito maior divino para todos entenderem a si mesmos e para logo mais irradiar este bem-estar para os universos que como falo representam. A Umbanda é uma vibração muito sutil, imensamente grande, filho. que a capacidade da cabeça terrena não consegue entender. Aham. Muitos acham que compreendem. Outros que ora ainda acham que dominam. Mas isto não tem, não é, não é em verdade. Mas isto não é tudo. Há um banda na grande maioria das vibrações do criador é o que rege, não, filho? Re Gerencia. Sim. Tudo o que existe nos planos da matéria E o homem, pois ser, criação, divina, não é o único, não é exclusivo, como muitos se acham, pensando ser grande, a grande obra-prima do Criador, como muitas vezes o aparelho nosso fala. É isto, o homem não é a obra-prima da criação. O homem é respeitado, sim, trabalha para o crescimento do próprio planeta, sim, na fase que a Umbanda está agora criada, permitindo entendimentos muitos estão revertendo aprendendo com a própria natureza as leis que regem estes mesmos homens querem saber como caminhar certo querem aprender a representar a sua própria grandeza sigam as orientações da natureza assim procede incansavelmente não existe momento ou existe interrupção porque essas irradiações são eternas, são sempre presentes. A basta que todos os filhos faz como acabou ou como faz? Obedeça às leis que a natureza mostra, para que o caminho esteja de acordo com o próprio plano que vos acorre naturalmente também. Ah, não há para o que criar. uma ferramenta respondendo a vossa segunda parte o que é um banda não é a umbanda não é nada do que tentam fazer para privilégios pessoais a umbanda não existe como uma ferramenta de engrandecimento de vaidade e desmentos eh coisas peliciosas coisas, como dito, profanadoras da luz de cada um. Isto não é um bando. Isto pode a estar assim relacionado com a descrença de muitos, muitos limitados, ignorantes e sofredores que usam a própria força que têm contra si mesmo. Lembrando-vos da lei do retorno, como falado antes. Tudo o que irradia para fora de vós é tudo o que vos sustenta. É isto na vossa eternidade. É, sim, cavoco, assim explica, porque todos que poderem se refletir nisto, recoloquem-se no seu caminho adequado, lúter com suas limitações. É isto. É o seu cavoco. Vocês O que é a linha de caboclo Nambanda? Qual que é o trabalho que vocês executam? E quais são as é, as incompreensões que as, muita pessoa acha que é uma coisa e na verdade é outra. O senhor pode explicar o que que é realmente essa linha de caboclo e a atuação? O tudo que existe em vibração, filho. Pode ser chamado caboclo. Sim. Caboclo, na terra tem outros entendimentos. Isso. Caboclo, eu vai usar um pouco da sabedoria do da médium. eternidade, não, da eternidade do caboclo. E faz não. A mistura que faz entre o povo da terra. Uh -huh. Também é caboclo, mas isso é diferente do misterioso grau que o caboclo usa como expressão da vontade maior de vida. Caboclo é um meio vibracional para tudo pode ser. Não, caboclo, forneci acesso para vibrações maiores e encontrar os planos menores. Com todo o respeito, não se trata de plano que não é bom, de plano que não no fino é. Prioridade em fidelidade. Não, não, não é isto. E hierarquia da vibração usa meios de acesso vibracionais do no vosso mundo às forças físicas regidas da matéria, o magnetismo. Isto é o um meio de existência, uma composição molecular física das matérias no plano da terra, no plano da matéria, no plano que todos podem pegar, tocar, sentir para crer. Isto, todos os fios criados lá em cima, por Deus, por Deus. Uh -huh. Por Odurun, é? Sim. Todos os filhos eles representam essas grandezas. Todos os filhos em espírito podem ser entendidos como se cada um fosse. Ah, é um mistério maior. A razão de cada existência é uma única, é, somada com propósitos ainda maiores. O próprio sistema que criou o vosso universo também é uma pequena parte de outras grandezas. Não. Isto é muito grande. Sim. Isto, filho, eh, retragindo, assim, tá certo falar. Com a vossa outra pergunta, isso também é um banda. Ó, isto. Por isto nós fala assim, respeite-se a grandeza de cada um, estar ao respeitando a grandeza do todo. Respeita Este nome a Umbanda é que é, é aproximado traduzindo essa fala conhecedor além das vossas capacidades, conhecimento cósmico, a sustentação maior dos planos da matéria, aquelas mesmas sustentações que não se manifestam no vosso plano porque são muito maiores. Isto poderia causar um problema sério na matéria organizada. É? Por isto nós falo a Umbanda acolhe todas as vibrações que estão na terra, porque antes de estar na terra, elas já estavam vibrando aqui em cima. Este, sim. Este acabou. Isso acabou, pô, né? Então quando as pessoas dizem que caboclo é o índio brasileiro que volta para ajudar-nos na Nós nossa evolução. Nós respeita revolução. isto. Nós respeita. Sim, filho. O índio pode ser um caboclo. Mas douende leveio misturas um caboclo na na cultura da terra hoje dos índios na terra Sim. já são seres diferentes na matéria misturadas que foram as raças naturais como as raças já desenvolvidas isto isto é complicado para nós eh porque eles desenvolvidos eh nem nós mesmos somos ainda eh o aprendizado é eterno. É. O aprendizado é a própria vibração que expande. Quanto mais que tens saber, mais expande. E mais vai saber. Não existe limite. Não existe como controlar uma sabedoria de um guerreiro da luz, porque esta luz mal cabe no próprio guerreiro, que também por muita necessidade se permite controlar. é profundo, não profundo, profundo. A grandeza do do mistério caboclo é exatamente que todos se acolham em si mesmos, respeitem sua própria grandeza, sua própria vibração para poder assim colaborar com a expansão psíquica de todos os planos em que fazeis parte. Não criando limitação na própria dimensão de que existem temporariamente numa grandeza e que não é todo o guerreiro completo que está nessa grandeza, hum. compreendeu filha? Sr. Caboclo, o senhor está passando uma ideia de que a Umbanda, ela vai muito além que apenas a manifestação do espírito para a caridade. Tem uma parte que ela também é ela reforra o conhecimento milenar que vocês trazem. Sim. Filho. O crescimento de todos os espíritos é milenar. Como o ocuro fica triste muitas vezes quando reconhece um guerreiro de muita luz, muita luz limitado na terra por questão de preconceitos, conceitos colocado antes do próprio ser. Ei, há que ser respeitadas essas culturas? Sim. Há que ser entendido que absolutamente o que eu acabou de falar é para agredir qualquer comportamental alheio. Ei, cada aldeia tem sua função. Eh, cada grupo, um banda ou não banda, outros encontros maiores envolvendo guerreiros de luz, independente o que chameis. Tem suas funções no crescimento do todo, eh, ativar a sabedoria milenar de um guerreiro de luz na terra através da Umbanda, para fazer caridade. É muito simples. Ah, é? É muito simples. Lembrando que tudo o que vós fazeis é o que vos sustenta. Lembrando que tudo o que vós gereis para fora de vós mesmo é o que retornarás a vós como uma fonte criadora. Ah, e lembrando também a vós, que a vossa sabedoria acumulada em vosso ser espiritual eterno não há que ser desperdiçada. Não há que ser, não, nem que ser aproveitada para melhorar, como o caboclo da sete cruzilhada acaba de explicar, o que precisa orientar aqueles cristal precisando de orientação. Há que ser orientados todos. Aqueles que vos buscam em orientação é porque precisam da vossa luz para encontrar a própria luz. Isto, caridade, filho, caridade é uma sustentação energética das mais bonitas que possam existir no plano da matéria. E esta caridade, poderíamos falar para vós, está bastante importante. condensada, limitada, densificada. Porque a maioria dos guerreiros de luz preferem eh uh, caminhar na sua própria escuridão. É, você é Nossa, a maioria dos uh, guerreiros da luz preferem caminhar nessa própria escuridão. Estes que estão na terra uh -huh. se escondem de si mesmos. Uh -huh. Por quê, filho? Apenas por falta de orientação. Eita, sacá. Por isso que o caboclo fala. Orientos que precisam, não impõem um caminho para aqueles que de vós precisa a luz. Não impõem, não fortaleça esse caminho, proteção na escuridão. Lembrando, pois. Falamos disso, não se escondam da própria luz na projeção da vossa sombra. Porque isto é cultural, filho. Isto é manipulação, isto é a imposição de caminhos que nunca foram daquele guerreiro, mas quando chega na terra, desde curumizinho já é orientado diferente. Por isso eu falo, todos que estão na terra têm a sua luz. Não há que se refletir essa luz na sombra alheia, e muito menos fortalecer a sua sombra com as sombras alheias. Compreendeu agora, filho? Sim, senhor. Precisa ser feito caridade, porque isto é um termo da Terra que mostra doação. Doação, daremos para ti o que te precisa, orientaremos para vós encontrar o que já é vosso, isto não se trata de luz e trevas, se trata apenas de desvios de caminhadas evolutivas. dos filhos que na terra não tiveram chance de já caminhar pelo que pelo que são. Na verdade é o que são e não pelo que acha que são no seu modo de lá estar. Essa da parede. É, no seu favor, o senhor falou, orientem os que precisam. O senhor acha que uma sociedade mais unida e melhor informada pode se levar mais rapidamente a alcançar e alcançar rapidamente seus objetivos. Sim, filho, é a consequência da própria evolução do planeta em que estás. Outros sistemas, outras dimensões mais evoluídas já espargiram energeticamente, já se aliviaram energeticamente, deixaram de ter necessidade de densificar a própria vibração maior, em planos mais pesados. A própria evolução dos povos vai expandindo a todos num crescente maior. Quantas civilizações já passaram pela terra? Quantas e quantas, como chama? Países que já deixaram de existir na terra? Sim. Sim, porque estes já expandiram. Não precisam mais estar na terra. A evolução é assim. Filho. Os mundos, nos tempos, nas devidas proporções, vão expandindo, vão se desligando, vão se desagregando da Terra, passando, como por exemplo, caboclos como nós, trabalhando em outros universos, em outras grandezas. A evolução na busca do conhecimento, aí sim, a regência maior do conhecimento na Terra, provoca a própria evolução. Aqueles que têm medo de... e aprender. Tem medo de se encontrar em sistemas que já não existem mais. Da mesma forma, autocobrança. Autocobrança que limita. E o mais triste de tudo, autocobrança que coloca o um ser de muita luz potencializando as suas sombras, e se desagregando da sua grandeza maior, se entregando em vibração e evolução. para falsos líderes. Isto. Não falando de ninguém, viu, filho? Apenas uma referência em qualquer tempo e qualquer aldeia já aconteceu isso também. Muitas aldeias foram dizimadas por falsas lideranças. Isto. Assim, a evolução ela não cobra, filho. Ela é consequência da própria existência. Oh, o filho na terra aprende Ou ele aprende. Não tem como. Sim. Compreende, filho? Sim. Não há por que usar a fraqueza, melhor dizendo, a cultura alheia, para dizer que não, eu não sei, não, eu não posso. Para quê? Onde está a liderança em luz desse filho? Apenas na falta de orientação. Lá para trás, no começo de sua caminhada na terra. Apenas a falta de orientação, que pomo, como por exemplo agora, os caboclos fazem nas Umbandas na Terra, nas Umbandas de Luz, nas Umbandas que seguem a lei maior. Isto. Por isto, a caridade não é exatamente o que todos na Terra pensam que é doar algo material. Isto é anti-caridade. Isto. corrompe, profana a grandeza de um filho, porque ele se acostuma mal a buscar as suas próprias fontes de suprimento às suas necessidades, que não são só físicas nesse momento. A é isto, ter no pensamento, o sopro da natureza. Sim. Deixa eu falar um pouco sobre umbanda que segue a lei maior. Sim. Quais são os indícios mais óbvios que uma pessoa pode encontrar de uma umbanda que segue a lei maior e identificar para poder de repente até fazer parte ou compreender melhor? Como se identifica uma umbanda que segue a lei maior? Filho, cada filho independente ao seu à sua evolução, à sua grandeza espiritual. Cada filho que foi lá para a terra, Foi na, na necessidade de se equilibrar perante a justiça maior. Como é isto que o caboclo pode orientar? O filho é perfeito no caminhar, nas aventuras, nas guerras renas, nas missões ou na terra. Este filho se, digamos, se desviou um pouco da sua perfeição. É isto. Esta vibração de desvio estará latente, estará sempre presente com o filho, a não ser que este filho se prontifique a um caminho para voltar a equalizar esta vibração. É isso. Cada imposição de sofrimento, de dor, de encarnação, quem vai reger isto é a lei maior. A lei maior ela é executada lá na Terra. sobre a regência da justiça maior. A justiça, como já sabeis, a balança da justiça, ao mais e ou menos, a que se equilibrar, equilibrado for pela lei superior, atuando-la na terra, como o vosso exemplo pedindo, eh, estará equalizando esse mais e este menos, essa vibração, permitindo que o filho acesse uma nova vibração evolutiva, uma nova camada, uma nova frequência, um novo plano. ou como nas escolas religiosas terrenas, uma nova eh, degrau, degrau evolutivo. Eh, ou seja, tudo vai incorrer a refletir que apenas o conhecimento vai expandindo os planos. A vossa pergunta anterior, a evolução dos mundos ou conhecimento, sempre cada vez que aprendes uma coisa, muito forte, muito grande, esta coisa, por maior que seja, será apenas uma porta de acesso para outras maiores. Ah! É maravilhoso. <risos> é. Sim. Não se limite, não se limite aos conceitos que da terra ainda fazem as direções maiores, desde que essas direções maiores que organizam a evolução dos povos na terra, nas várias aldeias que lá coabitam, eh, organizem-se para radicalmente mudar a vossa função na caminhada terrena sem diminuir as estas lideranças que trabalham com a própria lei maior e que orientam muitos filhos a uma caminhada mais leve, mais adequada Desde que esses líderes também sigam as orientações da justiça superior Que são ativados com a lei maior na terra E que jamais deixarão um filho sequer caminhar errado As Umbandas, elas servem como uma ferramenta divina Para que todos os filhos da terra atuem na sua própria grandeza Este é o respeito das Umbandas de lei respeitar os filhos. Jamais um filho estará bem com a sua própria grandeza se estiver numa umbanda de domínio, de controle, uma umbanda de necessidades terrenas, uma umbanda de cobranças terrenas ou energéticas. Enfim, uma umbanda que domina o sistema de energia que aquele filho representa no seu grau maior de evolução. Esta casa trabalha no respeito à evolução de cada ser que para esta casa é encaminhado. Nossa. Isto. Cada ser na sua grandeza maior que é encaminhada agora não só para esta casa tem a só função desses meios que trabalham com a abertura de portais para outras dimensões. Tem suas grandezas. Tem seus papéis. tem suas funções, como vós mesmo sabeis, parte de uma grande máquina, de uma grande engrenagem maior. Sr. Flash Noturno, uma pessoa que diz assim, eu não gosto desse, dessa ideia, desse caboclo de ter que estudar, ter que aprender, ter que desenvolver e encontrar o meu lugar no meio de tudo isso. Eu só quero incorporar e ajudar os outros e isso eu posso fazer em casa mesmo e até ganhar um dinheirinho. O que o senhor aconselha a essa pessoa? Esta pessoa, ela não pode jamais, como falado, filho, nenhum dirigente maior, nenhum cacique de nenhuma tribo, nenhum líder de uma Umbanda ou de outros sistemas que trabalha com o crescimento dos, dos filhos da terra, sim. pode impor nada a nenhum filho. Ah, pode impor nada. Cada filho... sabe seu caminho. Cada filho recebe do seu próprio espírito em luz maior as orientações de vidas no seu comportamento terreno. Cada filho, como já dito, responderá em fibração por suas próprias ações. Cada filho que se acha independente, líder de seu caminho, muito que bem, mas que esse filho não se perca em coisas terrenas, não se perca em, mani em manipulações. não se perca numa sustentação física usando a feleia. Não é possível que isto seja crescimento. <risos> é, não é possível que alguma pessoa com uma liderança de todas as forças maiores lá na terra use essa grandeza para manipular outros menores, porque estes menores estão menores por falta de orientação. Mais uma hora eles estarão maiores. Quando estiverem maiores, estes que já sofreram pelas manipulações alheias, quando estiverem maiores, também compreenderão a fraqueza daquele mesmo que um dia tentou controlar esse poder. É, filho. Cada um que usa da sua força em domínio, em manipulação, e como o filho falou, pedindo para Taco de volta, este precisará um dia se justificar E muito com a justiça lá em cima e vai ser mais difícil, porque ele vai estar um pouco mais para baixo do que plano que já se encontrar. Sempre a tempo, filho. Cada guerreiro de luz, olhe seu próprio grandeza, sua própria força e volte-se a trabalhar para ajudar aqueles que estão à sua volta, porque o um outro sistema de sustentação disto proverá a este filho tudo o que ele precisa. Não há porquê se preocupar com patacos ou outras coisas, na segurança que pre prevê a sua própria derrubada vibracional, física. E depois, mais tarde, aquela coisa toda de desequilíbrio vibracional, como que o filho tem uma grandeza de luz, ele inverte tudo isto contra ele mesmo. Ninguém está cobrando nada dele, a não ser ele mesmo. Lembra que o Caboclo falou da perfeição de cada um? Esta única cobrança que vai ser ativada para cada filho em qualquer dimensão que ele se projetou por falta de orientação. É essa grandeza que o mistério Caboclo traz. Esta grandeza que o Socci, a representação maior, Cabocla, eh, orienta para todos raciocinar. com a grandeza do conhecimento adquirido que inclusive este conhecimento adquirido desperta nos filhos os seus dons. Ah, eh, como o filho ia perguntar, de onde? Don é isto, o que o filho já sabe, imaginado na sua grandeza vibracional e espiritual. É isso. Isto o filho já sabe. Por isso o filho vai para a terra e já sabe fazer certas coisas. Entendi. Por isso filha vai para a terra e já tá pronto para tantas outras que usem essa sabedoria para aumentar a sua sabedoria, como o Caboclo já falou. O imenso conhecimento adquirido vai abrir uma pequena porta para outro maior ainda. Isso é certo. Graças a Cristo. Assim, filha, assim tu para gosta. Você acabou? Ontem eu visitei uma casa espiritualista Tristan, que eu não vou dizer o nome, o senhor saberá quem é. que incorpora preto velho e caboclo. Mas diz que os filhos da casa não pode pisar no terreiro de umbanda porque eles são puro e aqui é impuro por quê? Porque eu permite que as pessoas fume, que as pessoas bebam. E eu fiquei assim, uau. Porque eles estudam muito lá. Que mensagem o senhor passaria para as pessoas que interpretam Porque assim, me parece uma entidade de uma luz e um conhecimento muito amplo. E no entanto, o senhor tá aqui no terreiro de Umbanda? Salve a sua reflexão. É. Este. É notório. Mas assim, eh, e no entanto o senhor tá aqui. Ninguém tá vendo chover bebeu ou fuma. Mas o senhor tá num lugar assim, então não é necessariamente um lugar impuro. Filho. Axe. Ah, Explica para eles, seu caboclo. São várias, são várias aldeias uhum. no planeta que vós habitais. São várias vibrações, uhum. são várias necessidades, são vários grupos, são várias qualidades uhum. das irradiações que cada casa, cada aldeia se propõe a fazer. Aham. Sim? sim? Não existe nada que cabou proposta argumentar em qualquer sistema de vibração que cada filho óptero em crescimento da sabedoria. Sim. É isto. Não há sentido em caboclo contraargumentar, porque caboclo enxerga isto, claro. sim. Caboclo pode dizer não está errado. Não está errado. Caboclo também dirá que nenhum sistema que trabalha a evolução dos filhos da terra pela força da fé pode estar errado. Ó. Não existe como isto ser Analisado, ou muito menos, filho, meneado, ou como fala na Terra, julgado. Sim. Para quê, filho? Cada filho sabe onde está. Apenas um pequeno e breve comentário do Caboclo, com muito respeito, existem várias vibrações. Não existe apenas uma para ser seguida, não existe apenas uma outra para se sentir protegido. Existe, como sabido na Terra, que é uma forma de ser protegida. Sete fontes de vibração. Que tudo se mistura. E todos precisam compreendê-las. Isto. Não, é, não há sentido. E nenhum caboclo de luz. Achar que subdividiu a luz. Agora ficou com esta parte da luz. Ficou com esta parte da luz. E ficou com aquela outra. E quem vai resolver as outras partes. Que este caboclo da luz. Jogou para as suas próprias sombras. É. Ou seja. Ou seja. A existência do espírito, ele está em todas as frequências, em todos os planos. E não há por que se limitar numa grandeza, não há por que. Não há ninguém que vá resolver as outras grandezas que este mesmo ser tem acesso para resolver, filho. Não há por que achar que alguma coisa deixa de existir, porque o filho se condicionou numa outra. Isto numa outra coisa, sim? Uhum. Tô falando com respeito, sim, é? Claro. Não há porquê o filho achar que existe um plano de luz e por que ele se encontra nesta evolução que ele pode esquecer os planos mais densos que ele mesmo um dia já caminhou antes. É isto, a grandeza da orientação do caboclo das sete cruzilhadas, é? orienta os que estão precisando da força e sabedoria. Por quê? Vai se promover a um plano que temporariamente vos acorde. Sim, se estiver no vosso merecimento, como na terra fala, pode ficar nesse plano. Estás não numa base de recuperação, numa base de susto, numa base de reforço, numa base de qualização, como queiras entenderes. Mas isto não dá direito a ir sim a comparar com outros planos, com outras bases, que muitos precisam ser orientados. É caboclo que usa bebidas, que usa fumos, apenas eh ferramentas usadas para limpezas. A isto, aqueles que não sabem, cavouco lhe pode recomendar um pouquinho mais de aprendizado na terra antes de se perderem e não confundir isto com as limitações dos vícios humanos. É muito pelo contrário. Uma vibração de um, como fala, charuto, eh, ah, uma vibração do um elemento naturalmente, vegetal, ativado pela justiça maior, fogo, aquela fumaça acessa muitos e muitos planos que envolve os filhos limitados limpando as essas vibrações desses filhos, permitindo que estes filhos mesmo a assim como fala, inspirem, melhorem a sua própria luz, deixar descer como comprometidos com vibrações que não são desses filhos. a mesma coisa podemos dizer para os vapores do uh, álcool sistemas também vegetais assim ah uh, como fala evaporis que acessam outros corpos e outros dos filhos da terra Nossa. isto é tudo uma grande confusão nenhum nenhum ser aqui tá fora da terra de luz é Porque tem os que estão ainda um pouco mais densos, não? É. Exatamente, pelos mesmos erros sustentados Isso. num plano de evolução, numa grande escola chamada Terra, e que potencializaram suas grandezas para planos mais densos. Esses que erram muito, usando a fé de EIA. Esses que, para vós, na Terra, são líderes, mas esquecem-se, simplesmente, que um dia vão sair da Terra. É, o poder que tiveram, Não vai resolver o comprometimento que estão sustentando assim mesmos, destruindo a sua própria vibração e luz? Ó. Oh. É. Salvo os comandos maiores com suas funções para assim proceder na Terra. Claro. A grande maioria tem a sua dignidade. É. É. Mas muitas muitos seres se perdem na sua própria grandeza, no seu próprio poder. Isto Há que ser revisado nos conceitos terrenos. Mas tudo está bem no planeta, viu? A confusão, isso tudo, existe no mental hipnotizado de vocês todos. No plano da evolução, tudo está indo muito bem. Isto. Os filhos, você acabou que eu pode dar uma sugestão? É, os filhos não precisam alimentar essas fraquezas que incansavelmente são difundidas pela Terra. Ah, nenhum filho faz parte disto. Ó, nenhum filho precisa sofrer com isto, porque é exatamente esse esse hipnotismo, e sofrimentos e de buscas de segurança e de fragilidades no plano da matéria é que aumenta o poder que condena exatamente esse líder. Aumenta muito a energia. O filho vai lembrar. Acabou o que ele falou antes. A própria força inverte contra o próprio filho. Yes. É. Ele vence. É iradinho e luz. <risos> Por que melhor não claro. fazer isto, Sério. não é? Sim. Sim, filho. Você acabou o que o senhor tá dizendo então que quando a gente vê alguma coisa que não gosta e tenta e tenta lutar contra ela, a gente tá dando mais poder para aquilo. Isto mesmo, Aham. filho. As pessoas na Terra, todo mundo já falado e já muito explicado. mesmo, eh, uh, caboclo, mesmo, cigano, mesmo outros do grupo da do crescimento da casa, da tenda, muitas vezes fala, eh, a pessoa na terra, na matéria, ela dá força, dá poder para tudo aquilo que ela não quer. <risos> é impressionante, filho. Tudo aquilo que não faz bem para ela é exatamente o que ela se preocupa. Esta preocupação já é isto que o filho muito bem colocou. Já é um desvio da luz para um plano que não é deste filho. Entendi. Isto já começa como eu falado, sim, um vazamento da de alegria uh -huh. desta grandez do filho. Certo. Eh. Não esvazia, o filho não se acaba. <risos> não existe essa coisa, viu, filho? Não. Apenas que o filho põe não ter coragem de ser ele mesmo na sua luz, ele passa para depois e para depois a sua própria caminhada no aquecimento. Ah. Uh é -huh. isto. Sim, filho. Certo. Então o senhor acabou. Quando o senhor falou que muitas atividades que realizamos na Terra representa dispende da grandeza de cada um. Sim. O que é essa grandeza que cada um carrega que dispende ah às vezes involuntariamente, mas sempre precisar dispender. Filho, o processo todo é a unificação. das energias, ah. dos valores de cada um. Aham. Acabou que já respondeu essa pergunta. Vamos relembrar isto. Ah. A unificação, a focalização, o desvio das forças de cada um, somando, agregando e dando sustentação aquilo que não tem um só linha para o filho. É isso, acabou com Lourenta. Cada plano é um aprendizado. Cada vez, cada caminhar, cada renúncia, cada mudança de objetivos derrotas, de necessidades, projeta esse filho para uma outra vibração, para um outro plano, sim? Por isto, a tristeza, a melancolia, o sofrimento, as perdas, as próprias limitações dos filhos, tudo construído por uma falsa interpretação do seu poder. O sofresse noturno é uma pergunta que as pessoas sempre pedem para revisitar é se existe livre arbítrio ou se tá tudo pré-determinado? Filho, nunca existiu nada <risos> disso. Ah, existe um ser criado em luz. Aham. Uh -huh. Isto é um caminho. Isto é uma única refeição para cada um da maneira que cada um possa compreender. Aham. Uh Hã? -huh. O que acontece, filho? corando, um filho se encontra num outro plano, numa outra dimensão. Este filho está confuso. Ele tem várias possibilidades de se orientar e de cumprir com a sua caminhada. Muitas vezes, um filho se permite a uma outra caminhada que não a sua, porque precisa necessariamente, muitas vezes, se desenvolver e aprender outras coisas. para acumular isto na sabedoria do seu espírito. Aham. Por isto, estas opções de liberdade, de escolha é permitido pelo criador. Mais experiências, experiências que vão resultar na sabedoria do próprio ser, em trabalhar com outros planos, com outros mundos, com outras dimensões, com outros grupos espirituais e muitas vezes não necessariamente na Terra. É esta coisa toda. Quando o filho encontra a sua grandeza, o livre-arbítrio já não tem função. Já não precisa existir ah. para que o filho saiba o caminho que está seguindo. É. Certo. Este é bonito. Ah, é. é. Como melhor se adaptar em momentos de mudança, e sobretudo de mudanças tão rápidas, quantas que estamos vivendo nesse período da Terra? A evolução, ela está pronta. Os tempos em cada grupo, em cada plano da dimensão terrena, mesmo no plano físico em que vós foi ponteis nesse momento, e precisam entender muitas coisas para que acessem e que se permitam que esta mesma evolução permeie essas dimensões e este universo e também o plano físico. Esta evolução ela precisa que trabalhe-se a expansão de tudo que existe nas dimensões. Acontece no mesmo momento em tudo. Não é, eu, filho? Sr. Flecha Noturno, a gente está chegando nos 5 minutos finais? Sim. E, Acabou ah, o que ela precisa aí mesmo. Tá, está chegando nos 5 minutos só do final e está chegando. Agora, uma pergunta que para o final a gente deixa. Como que a pessoa sabe, ou como ela faz para saber, se ela... Na, Na vida dela, na encarnação dela, nesse momento ela tá no caminho certo. Como ela faz para saber? Melhor, independente tá. a caminhada na carne desse espírito, o tempo programado numa encarnação será respeitado pela qualidade que esse filho dá ao próprio universo que ele mantém, que ele sustenta, que ele sustenta no sentido vibracional. É a maneira como ele se comporta, a maneira como ele trata o seu próprio corpo, a matéria que mantém e que permite que este ser lá no plano da matéria física se expresse, consiga fazer as coisas que precisa serem feitas pela sua equilibrada necessidade evolutiva, buscando se equilibrar, se aprimorar, se qualizar, como falado antes, com a sua própria grandeza. É Quando o filho é chamado pela sua própria essência maior, pela sua própria grandeza de luz, o filho recebe essas ou intuições, ou vibrações na sua matéria, ou escuta outras coisas que vos que desviam a sua atenção. Estes são os momentos em que o filho estará se preparando a se encontrar nas suas próprias funções na encarnação. Nenhum filho vai para a Terra para fazer uma guerra sozinho. Primeiro, o filho vai para a Terra. Naturalmente, este filho é apoiado pelos seus companheiros da evolução. Muitas vezes, os filhos querem seguir um caminho que não é deles, sofrem, conseguem sustentar este universo que não é verdadeiro por algum tempo. mas não vão conseguir fazer isto todo o tempo, sempre. Ora ou outra, nessa caminhada que o Espírito se propôs, esse mesmo Espírito ativará a sua parte terrena a cumprir os seus necessários comprometimentos que refletirão nos seus ajustes eternos e equilibradores da sua própria grandeza deslocada para outros universos. É muito grande, filho, Nossa. porque nenhum filho está apenas num plano. Rei, hey, você é... compreenderás isto como uh, olhando um pouco o que aparelho fala muitas uh -huh. vezes. Sim. Estás a atuar em outros planos. Na maioria das vezes, quando não estás com seu mental, reacionário, Isso. não racional. Uh -huh. Reacionário uh -huh. consciente na Terra. Quando estás a, como fala, descansar a vossa matéria, o vosso eu está atuando em outros planos. Na terra chamais isso de sonhos? Aham. Ah, são vossos papéis, ah. são vossos trabalhos em outras dimensões. Isto é do meu aparelho. Muito bom. Mas eu posso acessar para nós estamos juntos. Então, 2 minutos. Antes dessa mensagem final, tem alguma questão que eu não trouxe à tona? sobre algum assunto que o senhor gostaria de deixar claro para a humanidade antes Eu queria reforçar, eu queria reforçar uhum. que todos os filhos da terra uhum. estão na terra ativados e orientados e protegidos pela sua força da lei maior. Uhum. A mesma força que impôs a própria encarnação na grande maioria das vezes. Uhum. O espírito perfeito cobrando os ajustes no plano da matéria. Como mesmo mesmo assim o aparelho fala, encarnação, ação na carne, maneira única de se equilibrar na dimensão em que vós esteis, como citastes bem citado, o livre-arbítrio, e que muitos usam a sua força para caminhos errôneos, que muitos se comprometem em vibração e em emoção e em imposição e manipulações com todos os outros que estão no planeta Terra gerando, criando grupos, gerenciando, regendo esses caminhos e erros. Todos os que estão na terra estão por imposição da lei maior. É? Deste modo, não existe nenhum filho na terra, no plano da matéria, que não esteja sendo orientado e protegido por essa lei maior, expressão da grandeza do seu caboclo de algum que representa esta lei. que todos ativem esse caboclo de algum, como quiser entendê-lo, hã? E ter coragem suficiente para caminhar o seu caminho e permitir assim que todos os outros ao seu lado, mesmo do seu maior critério de carinho, de amor, de intimidade, também caminhem os seus caminhos. Sempre é falado no trabalho da casa, não dê excesso de amor porque isso também corrompe. Eita. Não proteja aqueles que vós ama uhum. com excessos de cuidados. Isso Eita. e aquilo não pode aquilo, porque isso tá errado. Eita. Pode sim, tem que proteger e orientar para não fazer errado. Uhum. Mas precisa permitir que no livre-arbítrio de cada um esse caminho seja caminhado, para que não haja necessidades de retorno, porque não pode fazer o que foi fazer. Eis assim, cara. Ative a sua força de algum é o seu eu maior, a sua lei maior, fazendo o seu caminho ser de acordo com os vossos merecimentos. Isto é para cada um. Mensagem de Caboclo. Use a sua força de algum moli o seu caminho. Se os outros à volta de vós estranhar-vos, sentir diferença no vosso ser, que essa diferença seja irradiada em luz pela própria lei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 A vovó quer repetir da maneira única para cada um. Não tem porquê nenhum filho na terra querer viver a vida do outro filho e muito menos permitir que algum outro filho da terra conduza a sua vida. Hum. Assim, o plano conseguirá evoluir mais rapidamente. Sabe, filho, acabou que eu preciso aí. Graças De a ter? Deus, seu caboclo. Fecha na turma, muito obrigado por trazer os seus conhecimentos. o diálogo com os espíritos. Velho. Popa, ora, como o lololo, roshallah, todas as entidades de qualquer vibração, lembrando a sustentação do plano da matéria, as 7 fontes de energia são eternas, muito antes hum. e muito além dos vossos conceitos. Respeitem essas grandezas e não se desviem, não se polarizem apenas para uma delas, porque as outras 6 vou preparar energia. Um Nós ganhamos goma em canação. Salve para todos. Salve, Salve. Salve para todos. Vai aí. Pode que ser boy. Tudo certo? Eu tô só posso trocar uma ideia com você rapidinho? Pois é. É. Vai, um por favor. Rapidinho. Aí há uns 1 minuto só. <risos> Deixa eu chegar para dentro. Eh. É... O senhor é o seu Roger, né? Sim. Há quanto tempo o senhor trabalha com a Umbanda com a mediunidade? Comecei com 4 anos. Aham. Parei no intervalo normal de vida, como todos nós encarnados, né, nas experiências terrenas, até mais ou menos uns 27, 28 anos. Nossa. Depois recomecei. E hoje o senhor tá à frente de uma casa, certo? E o senhor, que nome o senhor? As pessoas dão o senhor Pai de Santo, Babalorixá. Eh, isso são culturas africanezas, né? Uhum. Nossa, a nossa Umbanda, a nossa Umbanda sagrada, que nós entendemos, uhum. nós nos dedicamos às sabedorias de uma maneira mais científica, eh nós tratamos a, a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 mas grandezas de cada filho que participa numa casa de Umbanda de de luz, né? Uma umbanda sagrada, lembrando que o sagrado é o limitar o nosso conceito à linha da da limitação dos universos que nós temos acesso, né? Qual conselho o senhor deixa para as pessoas que estão almejando essa, não vou dizer cargo, essa responsabilidade que hoje o senhor tem? Bem, todo mundo, como eu sempre procuro lembrar, né? Todo mundo é líder no seu próprio ser, no seu próprio caminho, né? Uhum. Que bom que se existem pessoas que conseguem, né, nessa, nesse entendimento dessa liderança, compartilhar isso com outros, né, irmãos da matéria, né? Que bom se o um ser consegue se programar, se envolver, se assim, se dedicar, estudar, né, e cumprir com algumas essências de de de sincronismos vibracionais com as grandezas das sete forças divinas, e trazer os problemas da matéria é uma é um desafio, não, é uma dádiva, né? É algo assim gratificante, porque o retorno de tudo o que nós construímos em sistemas que geram o caminho alheio é o que nos sustentará na nossa própria eternidade. Entendi. Então, quem tem a honra de de buscar é, esses direcionamentos no seu próprio espírito para para uma aventura, digamos assim, com respeito, na equalização, na orientação, na, na numa elaboração, aprimoramento de conhecimentos. Que bom, boa sorte, né? Parabéns pela pela vontade, pela iniciativa. Lembrando que todas as entidades de luz representados das forças maiores estarão apoiando esse irmão, esse ser nessa caminhada. Tá? Eh, um outro conceito, eh, lembrando um pouco da tua pergunta anterior, Sim. Pai de Santo é um termo completamente errado. Errado na nossa Umbanda, né? Pai de Santo deveria ser antes considerado como Pai No Santo, uhum. né? Sim. Ou seja, existe uma egregora, existe um um uma direção maior, mais elevada, demais sabedoria, muito além da nossa capacidade, que orienta intuitivamente esse ser na terra. Então você estaria sujeito hierarquicamente a essas orientações de luz divinas. Então você estaria submetido nesse grau maior às funções terrenas, tá? Como a Umbanda sagrada trabalha com sete vibrações, eh assim, com eh fundidas, intercaladas, eh somadas, divididas que resulto em infinitos sistemas, infinitas combinações vibracionais, energéticas, né? e também magnéticas, o no nosso plano ainda é pouco provável que alguém dirigente espiritual se enquadre na orientação de apenas uma dessas forças, né? Tá? Então, a grandeza de um dirigente sacerdotal, na Umbanda sagrada, é cumprir com o papel das irradiações do trono da sete cruzilhadas, que é o que deu origem a esse próprio universo. E por último, o que falta para uma banda ser reconhecida como aquilo que ela realmente é pelo Brasil e pelo mundo. Não falta nada para uma banda ser reconhecida. Ela ela existe e sempre existiu como uma como se fosse uma egregora muito maior do que a nossa limitação e os nossos conceitos terrenos. Ela não se enquadra religiosamente como alguma coisa comparável ou que alguém possa, digamos assim, orientar rebanhos. como as religiões fazem, né? As religiões têm seu papel evolutivo, muito certas, muito bacanas, cada um está na na na, na da maneira que pode entender, da maneira do seu merecimento, da sua grandeza, da sua percepção e do mais importante, da sua proteção, né, pela pela própria necessidade evolutiva. Então não existe nada de errado com um sistema que mexa com a fé de ninguém em lugar nenhum do mundo. as bizarrices que a gente vê por aí, isso são outras cobranças, são outros sistemas, são vibrações muito fora do do nosso padrão menos 7, né? Vibrações que extrapolam o menos 9 e que infelizmente existem porque o universo ele é muito complexo, né? Então vários sistemas que mexem com a fé das pessoas, têm seus papéis, as evoluções. Ser adotarde essas pessoas, deiasse espíritos encarnados, né? estarão se libertando das próprias amarras que criaram nos seus eus por falta de muitas vezes de orientação, tá? A nossa Umbanda eh tem assim o privilégio de fazer parte do trono das Sete Cruzilhadas. As Umbandas que trabalham com lei, não é porque a casa chama assim Cabo das Sete Cruzilhas, é o um respeito ao fundador da Umbanda, mas a Umbanda das Sete Cruzilhadas, esse trono que rege as Umbandas de lei e de luz. elas trabalham da mesma maneira com todos, né? Muda-se. Muda-se grégoras, eh somatórios de vibrações, eh comprometimentos, maneiras de atuar, necessidades de uma ou de outra linha, muda-se muitas coisas, porque como falado, existe pessoas, né, no grau encarnado ou não, né, espíritos que precisam de informações e de orientações já enquadradas nessas próprias capacidades de entendimento. Existem vários padrões, várias vibrações, vários planos, existem vários espíritos com as suas próprias evoluções, né? Lembrando que evolução, vibração, conhecimento, sabedoria é a mesma coisa, tá? Então, nessa grandeza de cada um, a regência maior da espiritualidade evolutiva faz os encontros de cada grupo com as suas funções para orientar os que estão buscando essas informações. Tá certo? Tá? Graças a Deus. E qual que é o nome do senhor novamente? Meu meu nome não, meu nome é Roger, tá? tá? Sistema energético, me chamo Roger, na função vibracional. Também trabalho com terapias na parte vibracional que gera essas necessidades aí de de trabalhar com a recolhização de cada irmão e qualquer que seja o patamar que esse filho merece, né? Lembrando que merecimento, sabedoria e evolução é a mesma coisa também, tá? Então, às vezes um filho não aceita uma uma orientação divina, uma equalização vibracional do seu próprio eu com o seu corpo na matéria. Aí ele não aceita. Então nós temos outras alternativas para ajudar esse irmão. Enfim, eh também meu nome completo, José Rogério Robert Para quem não me conhece, muito prazer. Existe o existe o, o uma um outro nome, J.R. Robert, né, que tá num outro sistema, numa outra orientação que Sim. eu desenvolvi na Terra com uma monografia, uma monografia pessoal, Nossa. que é a página do livro Corpus. A minha é bastante representante. Ah, oh, que cuidado essa parte aí. Não, não então, é. muitos esclarecimentos podem ser acessados através dessa monografia. Tá? Perfeito. Não é propaganda, tá, Não, já, tá? mas é todo conhecimento, aprenda, claro. tudo pela consciência. Não, mas uma opção, tá? O meu maior prazer, uhum. tá para quem é da Umbanda, né? Para quem sabe, meu adjuntor é um Xossé. O Xossé? O Xossé. Ou seja, tudo que eu faço na terra tem um fundo de conhecimento, uhum. uma base de sustentação pela sabedoria, de novo, a, a o plano de evolução uhum. do qual eu sou, assim, gentilmente pelas entidades de luz. e com muita honra e respeito, eu sou ativado e tentando cumprir ao melhor do si, né, no meu eu para toda essa humanidade que precisa desse conhecimento. E em nome ah. daqueles que vão assistir, eh, eu agradeço muito ao Senhor por ter permitido estudarmos com mais uma entidade no diálogo com os espíritos, viu? Nós que agradecemos, principalmente eh, muita coisa que foi conversado que o Senhor fez a cultura. eh eu não participei, tá? Apesar que a minha ativava, às vezes eu alguns é. conhecimentos. É. Lembrando que com muito respeito também às casas umbana, né? Claro. Nós também somos entidades, nós somos espíritos. Hum, entendeu? É. Nós não precisamos desencarnar para virarmos espíritos, <risos> né? Nós estamos aqui, sempre falamos isso na casa, né? Estamos aqui em cumprimento a determinadas necessidades evolutivas. o no reflexo do que nós geramos para fora de nós mesmos, que é o retorno daqueles que nos, né, ouvem, que nos consideram, o que nos criticam, lembrando que sistemas que negativam, eles servem apenas e muito basicamente para provocar mais evolução em outros. Ninguém consegue acessar a grandeza de cada um. Ninguém tem acesso a essa essa perfeição. Então, se distraiquem-se sobre alguém estar tentando derrubar o caminho, fazer coisa ruim, isso tudo é uma cultura muito pequena perto da grandeza de cada um e que é o que é a Umbanda. Falo por essa casa, procurou orientar, tá? Então, eh, se respeite a sua qualidade, né? Assista a sua grandeza vibracional, eh, assim se ame mais em mais de espírito. Lembrando, né, que todos nós, como espíritos, fomos criados, né, pelo Pai Maior e para alguma função. Se todos nós fomos criados por um ser tão perfeito assim, por que que nós vamos nos considerar imperfeitos, né? Vamos representar essa grandeza com honra, com qualidade, vamos parar de nos preocuparmos com esses temas negativos, os atavismos que nós mesmos acabamos por desconhecimento permitindo que nos acesse, né? Vamos colocar na nossa frente, na nossa caminhada terrena, colocar essa grandeza divina E pronto, porque isso não dói em ninguém, porque cada um tem a sua, né? Sim, senhor. Então, você se foi para somar com, a, com alguma grandeza alheia, que seja para aumentar essa luz. Ó. Oh. Graças a Deus. Muito Salve bem. Saudade a todos. A casa está aberta. Gratidão. Um ju cabo com o guerreiro. Ó Jesusita que já me enviou por sua força e sabedoria a para São Banda. Com seu amor, um índio, um índio, índio, índio. caboclo guerreiro, foi jesuíta que só me enviou, por sua força. o filho sabe o caminho que está seguindo. É. Certo. Isto é bonito. É.